2, 1, 14 Vederea și rugăciunea lui Isus. Rugăciunea lui Isus adică rugăciunea minții, rugăciunea inimii. Vederea lui Dumnezeu e tratată cel mai adesea în cadrul rugăciunii lui Isus ca un rezultat al curățirii prin rugăciunea neîncetată. De fapt, e una dintre cele mai proprii tratări ale vederii, deoarece vederea e o urmare a rugăciunii stăruitoare, a rugăciunii pline de dor după Dumnezeu. Vom vedea în secțiunea de față teologia vederii în cadrul rugăciunii lui Isus la Sfântul Vasile de la Poiana Mărului și la Sfântul Paisie Velicicovschi, unde vederea apare ca o împlinire harică a rugăciunii nencetate. Pentru Sfântul Vasile rugăciunea lui Isus atrage harul Duhului Sfânt prin sârguința și dreptatea inimii. Avem de-a face cu alte cuvinte, cu o rugăciune harismatică, cu o rugăciune care simte prezența interioară a Harului prin curăția inimii. Vasile nu vede rugăciunea minții o sforțare mecanică a minții pentru a spune în interiorul său scurt a ci el subliniază faptul că rolul rugăciunii lui Isus e acela de a ne curăța mintea și inima. Noi trebuie să ne focalizăm mintea în piept, în partea rațională a sufletului, să intrăm cu mintea în inima noastră, lucrăm rugăciunea. Aceasta constituie partea noastră practică, suferința și oboseala noastră curățitoare. Însă Dumnezeu ne ridică după multă rugăciune lucrătoare la rugăciunea văzătoare și duhovnicească. sunt Vasile de la Poiana Mărului, care a trăit în România. Rugăciunea ca repetare necontenită a cererii de miluirea noastră de către Domnul se face prin Harul Lui Dumnezeu, pentru că este susținută de către acesta. Dar nu în numărul rugăciunilor este importanța rugăciunii, ci în efectul ei pregătitor pentru vedere, pentru vedere extatică. Vederea nu vine ca o răsplată la efort omenesc, ci ca un dar al Lui Dumnezeu care produce nevoitor în cel ce se curățește de patim, cea mai mare bucurie și împlinire duhovnicească. Dacă Sfântul Vasile este pentru o practicare generală a rugăciunii lui Iisus, în să este de deplin realist în ceea ce privește efectele acesteia, căci ne spune nu mult se învrenicez de rugăciunea văzătoare, fiindcă nu este nedreptate la Dumnezeu. Adică Dumnezeu de omului după știința duhovnicească, dar mai ales după încrederea pe care o are în Dumnezeu, lăsarea cu totul în valul Dumnezeu, în viața sa de rugăciune. Cuvintele sale trebuie înțeles, însă în sensul că inima nevoitorului nu e miluită cu vederea, pentru că nu e curată. Pe măsura curăției se primește și vederea extatică. Acesta nu vine spre rugăciune cu dată inima și zmerinea spre a cunoaște pe Dumnezeu și a fi cu el, ci vrea doar experiențe personale unice cu care să epateze chiar și numai în fața propriei sale conștiințe. De aceea, Dumnezeu nu e nedrept când după ani de rugăciune cineva nu a sporit deloc și nu a văzut niciodată slava sa. Dumnezeu nu cere cantitate în rugăciune, ci o năvalnică iubire și încredere absolută în mila și frumusețea iubirii sale. Dumnezeu nu greșește când nu ne ridică la vedere, pentru că El are de-a face în acest caz cu oameni care iubesc puțin și mai ales calculat, care urmăresc profitul imediat al credinței și al curăției lor. Sfântul Paisie a luptat cu mare zel, Sfântul Paisie de la Neamți, la mănăstirea Neamți din Moldova, din România, a luptat cu mare zel pentru a nu fi defăimată rugăciunea minții pe care mulți fiind părinți și el dă citate ample au mărturisit-o. Însă Sfântul Paisie tușează faptul că rugăciunea cu mintea în inimă, adică rugăciunea dovnicească, este numai pentru monahi și nu pentru toți creștinii. Restrictivismul său e unul tradițional și îl motivează în mod foarte, foarte propriu. Rugăciunea lui Isus nu este o lucrare oarecare, ci arta artelor. Tocmai de aceea ai nevoie să o înveți, să ți se predea, să o vezi la un iscusip povățuitor, la un părinte duhovnicesc, la un maestru spiritual a rugăciunii lui Isus la cel care fiind om duhovnicesc poate să, și el însuși trăitor, al rugăciunii Lui Iisus și prin ea ajungând a vederea Lui Dumnezeu, să-ți poată preda pas cu pas, să poată călăuzi spre curățirea de patie și spre vederea Lui Dumnezeu. Vorbind de conexiunea tradițională dintre rugăciune și părintele îndrumător în ale domni și ne predă legătura ineluctabilă dintre părinte și ucenic în Ortodoxie. Rugăciunea lui Iisus e ferită de șecuri intime dacă ai pe cineva care a trecut prin spitele demnului și a ajuns la vedere. Părintele trebuie să fie văzător de Dumnezeu să fie ajuns acolo unde este împlinirea rugăciunii la vederea lui Dumnezeu ca să susținem o corect, viabil, în lucrarea rugăciunii. Numai acesta e părintele autentic, acela care a trăit lucrul pe care îl predă. Ca și Vasile, de la poemul Mărului Paisei Virșicos, crede că rugăciunea cu mintea și cu gura a fiecărui creștin în parte, dar rugăciunea lui Isus se face prin iscusința minții în inimă. Acest lucru constituindu-se într-o reală învingere a demonilor, iar rugăciunea lui Isus a fost ținută în vechime ca o mare taină a monahilor și pe ea nu au cunoscut-o Mirenii. Numai când a fost tipărită filocalia, au început să o cunoască și Mirenii, și Paisei se temea la ora atunci, pentru excesele pe care le poate provoca practicarea de către mire în lipsa un povățuitor autentică a rugăciunii. Paisie centrează viața monahală pe rugăciunea inimii, fără a exclude într-un nimic personală, munca gospodărească și zujbele liturge, la monahală, într-un cuvânt. El nu singularizează rugăciunea inimii în viața Domicească, nu o decontextualizează, dar nici nu-i diminuează importanța ei personală. În scrisoarea către Stareța Maria, se spune că rugăciunea minții în inimă este cea mai adevărată vitejie monahală, mai plăcută lui Dumnezeu decât toate celelalte. În Paisie 2, în al doilea volum a ediției Pelin, așa cum avem noi limba română, <coughs> în Paisie 2, discuția despre rugăciunea lui Isus are note apologetice tăioase, sunt Sfântul Paisie apărând cu multă sfințenie Dumnezească, purul pomenită și de Dumnezeu, lucrătorul rugăciunii lui Sus, care se săvârșește sfințit cu mintea în inimă. Spunea Sfântul Paisie Vericicovski de la Neamț. În răspunsurile sale către denigratorii rugăciunii lui Sus, Paisie citează enorm de mulți Sfinți Părinți, din secolele anterioare arătând că aceasta a fost un lucru necetat. rugăciunea inimii, rugăciune încetată, a fost un lucru necetat al purtătorului de Dumnezeu, părinții ei noștri din vechime. Prin ea, Sfinții Părinți s-au aprins de focul serafimic al dragostei de Dumnezeu și după Dumnezeu către aproapele. S-au făcut înverșunați păzitori ai lui Dumnezeu și curăținu se de toate catele omului celui vechi, s-au învrenicit să fie vasele Sfântului Duh. Vorbind de inimă, în contextul rugăciunii lui Isus, aici se spune că rugăciunea păzește raiul inimii noastre, pentru că inima e locul pe care mintea, ca pe un altar, aduce lui Dumnezeu jertfa tainică rugăciunii. Rugăciunea lui Isus e mântuitoare dacă e lucrată prin harul lui Dumnezeu și prin har, curățește pe om de toate patimile. Rugăciunea aceasta nu numai că duce la vedere, dar în drumul spre vedere ne îndeamnă la cea mai sârguincioasă la cea mai sirguincioasă ascetică păzirea porunciului Dumnezeu și ne păzește nevătămați de toate săgețile vrăjmașilor și de înșelări. Vrăjmașii fiind demoni înșelări, căderea în părerea de sine. Părerea de sine, credința că ai ajuns tu, încrederea falsă, care ai ajuns un om cu nou sfânt și prin asta începi să vezi lucruri de la demoni, care te duce la păreri, la păreri nezmerite despre tine, înseamnă înșelările satanice. După cum constatăm, rugăciunea lui Isus este o asceză personală și face parte din asceză contribuind decisiv la contraatacurile noastre duhovnicești, de nești lui sus nu este o parte separată de asceza ortodoxă, ci face parte, alături de post, de citire, de toată grija noastră la suflet, la trup, în tot ceea ce facem, este o grijă față de mersul, vizavi de mersul nostru, o grijă continuă vizavi de mersul nostru în, în viață ca și creștini. Deci rugăciunea lui Isus, nu este separată de viața noastră ascetică, de mersul nostru la biserică, de viața noastră socială, de îndătoririle noastre către familie, către societate. Ea cere curăție și produce curăție rugăciunea lui Isus, păstrându-ne în același timp în starea de a fi proprii simțirii Harului ca și acum și în vremea Sfântului Paise neștiința în ce privește rugăciunea lui Iisus și grijile nefondate pe tema lucrării ei erau și sunt mari. Pentru că unii nu făceau rugăciunea de teamă să nu ajungă înșelați de către demă, în Paisea filmă tranșan, că nu rugăciunea lui Iisus produce înșelarea, ci înșelarea vine din rânduiala de sine, din neascultare și din mândria celor cu rânduială de sine, care nu au niciun povățitor. Nu rugăciunea ne viciează cu alte cuvinte, ce noi viciem lucrarea rugăciunii când o practicăm neconfort cu modul ei propriu de lucrare. Accentăm și noi problema aceasta fundamentală, deoarece antipodul vederii este înșelarea vederea demonică, vederea sub insuflare demonică. Teologia zravei conține în faldurile ei și această precizare clară asupra ceea ce înseamnă înșelare. Mulți fiind spărinți au cunoscut înșelarea în meu personal înainte de a vedea lumina sau după ce au văzut-o <coughs> și de aceea precizările asupra înșelării sunt foarte importante pentru nevoitorul ortodox care merge spre vedere sau a avut experiența ei. Sistematizând lucrurile, Paisie distinge între rugăciunea minții a începătorilor care produce curățirea și între aceea celor desfăvârșiți care ne duce la vederea lui Dumnezeu. Dacă prima a începutul drumului spre vedere, a doua este sfârșitul său, când jucrea rugăciunii este urcușul către vedere. Harul prin curăție ne ridică la vedere, dar vedem în extaz pe măsura curăției noastre personale, negrăitere și de minte nepătrunse taine dumnezești. Dumnezeu subliniază Paisie, ne ridică la vedere, și nu ajungem la ea prin noi înșine. Citând pe Sfântul Nil sinaitul, Sfântul Paisie afirmă că rugăciunea minții a fost dată de însuși Dumnezeu încă din rai celui din om zidit și că Adam trăia într-o prea dulcea vedere a lui Dumnezeu în contemplare extatică. Citând pe Sfântul Grigore Palamas, Sfântul Paisie vorbește și de Preacurata Stăpână afirmând că ea s-a ocupat de Sfânta Sfânt de rugăciunea minții, ce a înălțat rugăciunea minții la cea mai de pe urmă înălțime a vederi lui Dumnezeu, învrednicind să a fi locaș ales pentru cel neîncăput de întreaga faptură pentru cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, fiind dată de Dumnezeu dintr-un început și ducând la vederea lui Dumnezeu, adică la cea mai înaltă experiență doncească rugăciunea are nevoie de un părinte experimentat și trebuie învățată cu acrivie. Paisie, Paisie Vericicovski spune că ea este numită meșteșug, lucrare, artă de către Sfinții Părinți, pentru că această lucrare a rugăciunii minții este cu neputință să o deprinzi fără un povățuitor desăvârșit. Ea este un meșteșug duhovnice și este mai mare decât orice faptă monahală, pentru că ea este culmea desăvârșirii și zvorul virtuților și încă și cea mai subțire, și nevăzută lucrare în adâncul cu inimii, cu mintea, nevăzută de către cei care stau în jurul tău, că tu te poți ruga cu rugăciunea lui Isus în adâncul cu inimii tale, cu mintea în inimă, și oamenii din jurul tău să nu poată să perceapă acest lucru, nu percep nici demonii această rugăciune atât de profundă. Însă vedem, -o, îi enervează ca și pe oameni foarte mult rugăciunea, rugăciunile noastre, de aceea ne sabotează, ne fac tot felul de probleme care mai de care mai comice mai, sau mai dramatice, punând pe toată lumea în capul nostru sau stricându-ne tot felul de lucruri în jurul nostru tocmai pentru a ne întrista, pentru a ne dezamăgi, pentru a ne face să păcătuim cu gura, cu mintea, cu inima. Dacă Paisie nu dă detalii extatice pentru aceea că el vorbea contestatarilor rugăciunii, adică se adresa într-un context apologetic. Sfântul Vasile, de la Poiana la ocupând de introduceri și povățuiri directe, de modul cum trebuie să fie receptat Sfântii și Găgăciunea Iisus, este și rezervat în a dat detalii extatice, însă găsim o notă extinsă în finalul introducerii la Sfântul Filotei Sinaitul, la, la cărțile sale, la opere sale despre consecințele ultime ale rugăciunii lui Isus, adică despre vedere. Sfântul Vasile vorbește aici despre tainele prazavite care se lucrează în oameni rugăciunii lui Isus. uneori se face și o lumină prin care vede înăuntru sau o strălucire, care strălucește peste el ca soarele și care îi din inimă. Se face înăuntru inimii și alte taine, dar pe care nu le pot încredința scrisului, Mintea vede toată zidirea și înspărintea de crea minții celei sfinte și de vederea tăinilor dumnezești, alții din adâncul inimii laude pe care nu le pot așterne scrisul. Omul întreg, deci, este atunci în Dumnezeie de această mișcare Dumnezească, în afară de tot ce e lucru material, ăsta extazul, și sensibil, în afară de tot ce e lucru material și sensibil, și este cuprins omul de o bucurie nestăvilită, asta ca o consecință extatică a vederii dumnezești, ca unul ce este scufundat în mult vin, care pare ca unul care este beat de lumina dumnezească. Bineînțeles, beție aici, în sensul e, duhovnicesc, în sensul sfânt al cuvântului și nu, nu e vorba despre beția fizică, asta care produce numai nebunie, nu produce sfințenie. După acestea, mintea este răpită într-o vedere dumnezească și vede taine înfricoșate continuă sunt. Vasile apoi amărului, despre care nu pot scrie cu deamănuntul Mintea vede vedenii Dumnezești, Atunci vede și desfătarea drepturilor frumuseților raiului Mai sus încă mintea vede în cer taine uimitoare și preamărite Și pe cât este răpit omul de la momeile potrinice De pe atât vede mai mult din cele cei i dă Duhul Așa se încheie marele citat pe care l-am dat din extinsul citat Din Sfântul Vasile de la Până Mărui, care, ca și Sfântul Sever și Huzgă, și-a simț părinți, a avut experiențe extatice, însă nu vreau să vorbească despre ele sau n au vorbit în fața oricui tocmai pentru ca să nu fie uh, greșit interpretate uh, lucrurile pe care le povesteau, să nu fie înțelese să mă prost experiențele acestea a Dumnezeiei Sfinte și să înțeleagă, să înțeleagă oamenii în grosier lucrurile. Tocmai de aceea se fereau de, de confesiunile extatice, să mărturisească și altora ce se întâmplă, cum, ce vezi. Tocmai pentru ca să nu fie e, greșit înțeleasă e, vederea extatică și tot efortul nostru de înduhovnicire. Din citația extinsă Vasileanu observăm că vederea este, pe de o parte, o realitate dumnezească acaparatoare, iar, pe de altă parte, un eveniment a păstrat cu discreție, cu zmerenie și imposibil de narat în totalitate. Asta Sfântul Vasile subrieză faptul că vederea produce în Dumnezeirea omului și că Dumnezeirea este o realitate conștientă, plină de bucurie și exaltare dumnezească. Nevoitorul care trece un extaz este ca un îmbătat de lumina dumnezească, iar vederea dumnezească are precizie, are concretețe, pentru că ne dă să-i vedem pe Sfinți și pe Îngeri, ne dă să vedem lucrurile veșnice ale împărăției lui Dumnezeu. Astfel, lumina dumnezească nu apare ca o realitate goală de prezențe personale sau de realități extatice, ci e populată din plin de realitățile dumnezești pe care Dumnezeu dorește să ni le descopere și pe care noi putem să le purtăm. Ambii Sfânti Părinți au arătat că rugăciunea Lui Isus este meșteșugul Dumnezeesc, care ne duce la vedere, dacă suntem călăuziți în mod direct de un părinte care a făcut drumul acesta înaintea noastră. Vederea Lui Dumnezeu este un dar al Lui Dumnezeu, iar noi putem să vedem numai prin Duhul și cât ne dă Dumnezeu să vedem. Vederea nu este o cunoaștere totalizatoare a împărăției, împărăției lui Dumnezeu, ci o cunoaștere reală dumnezească pe măsura noastră împărăției care trebuie să ne folosească personal și care trebuie predată cu smerenie și doritorilor de viață sfântă. Părinții noștri nu au scos rugăciunea lui Isus din contextul sacramental-o ascetic al creștinității ortodoxe, ci au arătat berine batristică faptul că lui Isus de drumul interior, personal, singurul drum, de altfel, spre o înaintare conștientă în curățirea de patim și spre dedicarea noastră, de har la vederea slavii dumnezeiești. Și pasul următor de la pagina 199 despre teologia Sfântului Siluan Atu care, dacă nu mă înșel, este ultimul fragment al, al cărții de față. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și Dumnezeu să ne întărească. Amin.